To Ty děláš to auto? Ty dělám to auto, no, je to je <laughs> Ne, to je uh, dobrý. Tak ahoj, Autorádio 2. Jsem tady ze Zrzavou holkou a chceme se bavit, nebo já bych se chtěl bavit, když nám to dovolí, o jejím posledním článku, který napsal. A vlastně se budeme bavit o autistickém trčení. Um, protože vlastně v posledním týdnu nebo dvou týdnech všichni takový ty český autistický blogy o něm napsali. Z náhod, zcela bez domluvy, každý trošku v jiný perspektivě, ale bylo to všechno pořád o tom samém, jak nezapadají ty lidi, jak se cítí, když nezapadají a proč nezapadají a tak. A mě to vlastně přivádí k tomu, že pořád tady ten autismus chápeme jako něco, co i když říkáme, že to je neviditelné postižení nebo neviditelná Porucha, nebo neviditelná vlastnost, nebo jakkoliv tomu chcete říkat, tak na jednu stranu to pořád vnímáme, takže pokud nevidíme ty jeho projevy, pokud nevidíme ty lidi, jak prostě mají, mají řečový obtíže, nebo se chovají vloženě divně, nebo vypadají divně, nebo se vyjadřují divně, tak to vlastně trošku neuznáváme, nebo, nebo nám to nefunguje. A jedna věc, co vidíme my, a jedna věc je to vnitřní prožívání, a to vnitřní prožívání je často právě o tom trčení. No, a ty si napsala prosím tě příspěvek na svém blogu. A v tom příspěvku máš jednu krásnou metaforu, který bych si chtěl zastavit, protože si myslím, že to přesně vystihuje. Kde mluvíš o tom, že jsou nějaký okruhy v mozku a nějaký, mm, pro někoho fungou přirozeně, co zná používat třeba dva okruhy. A ty to tam používáš tak, že ty autisti používají normálně ty dva okruhy na těch jedou. A najednou potřebujou, někdo po nich chce, se chovat neautisticky a pak můžeme vysvědlit, protože říkáme ne neurotypicky ale neautisticky, ale potřebuji se chovat neautisticky tak přepnout i dva okruhy na ten jeden ale tím zároveň snadno dojde k tomu přetížení ale nevím, jestli to říkám dobře, jak to možná říkáte. Jo, jo, já to myslím úplně stejně, protože dojde k přetížení protože všechna energie, která byla původně určená pro dvě jádra se na jednou musí nacpat do jednoho a tam prostě se to spálí No jde k přetížení, protože je tam mnohem víc energie, která by se měla rozšířit rovnoměrně a najednou se člověk musí chovat nějak v nějakých určitých mezích a hranicích a má ty energie mnohem víc a ne nedokáže ji tak efektivně směrovat jenom vlastně tím jedním způsobem. Mi přijde hrozně dobrý to, co říkáš o tom, o tom přetížení nebo ten model, ve kterým o tom mluvíš, který vlastně neříká, když se přepne autista na neautistický chování, tak se přetíží hned. Jo? No to určitě Ale ne. prostě dochází tam k přetěžování toho vodu, který to někdy může ustát, uh -huh, nějakou uh -huh, dobu to může uh -huh, ustát, uh -huh. někdy může trošku povolit a začít doutnát uh -huh. a někdy může pouchnout nebo může vypnout. Určitě, určitě. A taky možná, i když člověk vnímá stolika energie jakoby na jednou, v tom jednom okruhu, to neautistické chování, tak třeba lidi často říkají, třeba u mě to funguje tak, že lidi často obecně říkají, autisti nerozumí emocím, nerozumí tomu jako nějaký teorie mysli a tak, jenomže když má člověk ty energie tolik, tak je dokáže, jakoby já teda dokážu prohlídnout ty mechanismy určitý a potom si uvědomím, proč se ti lidi chovají tak, jak se chovají a je to můj způsob, jak se s tím vypořádat. Je to hrozně energeticky náročný, ale dokážu to, ale nedokážu to vždycky a dělat to fudy je hrozně neudržitelný. Jo, to je, to je hrozně zajímavý, že jakoby teorie myslí a nějaké další věci, které se dělají vlastně v testování vlastně na autismus, tak je o tom krásný článek a možná ho někdy jeden z nás přeloží, když se k tomu dostaneme právě o tom, proč Autisti v těch testech selhávají, což jsou děti, kteří z to účastně, když ještě byli malý dvouletí, třeba nedokázali to popsat. A pak jako v pěti, šesti letech a někdy později o tom, jako, no, asi pozdíc, O tom těm rodičům dokázali říct, ta je to někde popsaný. A je to hrozně jako zajímavý, proč neudělali to, co po nich chtěl vlastně ten, kdo tím testem provázel, a že to nebylo o tom, že nedokázali tu věc zvládnout uh -huh, uh -huh. nebo že nedokázali tu věc vyřešit. Um, no to. Přesně jak říkám, že to jsou jiné mechanizmy, jak tohle zvládat. No a já jsem chtěl vlastně doplnit ještě to, co ty jsi říkala. Že vlastně to trčení je hrozně zajímavý v tom, že když se člověk podívá na ty blogy a to, co tam ty lidi psali, tak oni vlastně píšou by celou dobu svého života, jakoby vyrůstání a tak dál. Jako vidím, že... Vidím, že nepatřím, vidím, že ať dělám, co dělám, tak lidi ode mě vlastně nedostávají to, co potřebují, ať už v tom, jak se chovám, ať už v tom, co říkám, ale i, i prostě jenom v tom, že tráví čas v tom prostoru, že prostě nepůsobí v tom, nemusí ani nic říkat, nemusí nic dělat, nemusí se nějak tvářit, nemusí udělat žádný neverbální pohyb, ale prostě nějakým zvláštním způsobem ty lidi už jako nepatří v tom prostoru a, a trčí v něm. A jako mají pořád tu otázku. Kladu si to za vinu, hrozně moc si to kladou za vinu vlastně ty autisti. A pořád mají otázku, jako co dělám špatně, v čem jsem nedostačující, v čem můžu přát. Nakonec byla i ta holka, já ji neuvěřitelně, protože co bych o ní řekl, kromě toho, že je to chemička, protože si nemůžu spomenout na to jméno. A tato to přesně popsala tehdy přicházíme v míru Michaela. jo. prostě snažila jsem se být fort lepší a pořád jsem nebyla z dobrá. A jsem se snažila být ještě lepší, pořád jsem nebyla dobrá, a pak jsem se zhroutila. Je to tak? Já, ne, já nevím, co k tomu dodat. Ani nevím, jako, jak to ti lidi poznají, že je tam ta odlišnost taková. Jako kdyby měli lidi neurotypici nějaký čích, mi přijde někdy. Že oni vycítějí prostě tu odlišnost a člověk může dělat sebe víc, ale oni pořád cítí, že je to maska. Jo, já si myslím, že to je právě to, čím se jako dostáváme k tomu tématu, toho jako by. Přijetí toho autismu, no? že, že často se mluví o porozumění autismu, uh -huh, uh -huh. Povědomí v autismu, to je důležitý, uh -huh, uh -huh. To říkám, ale je to důležitý, protože to jako může pomoct na veřejnosti k těm reakcím, nebo že to může, um, samozřejmě čím víc třeba různých, já tady pošupnu mikrofon, já to bude střich. Čím víc různých lékařů nebo odborníků, jako, jo, si je vědomo té problematiky, tím více bude chtít vzdělávat a bude hledat nějaký zdroj informací a prostě ta věc se bude posouvat. Ale jedna věc je uvědomění, jedna věc je porozumění, ale jedna věc je přijetí. A to, že ty lidi trčej, a to, že vědí, že trčejí, to není daný tím, že by něco v nich bylo špatně. To je daný tím, že je tam to nepřijetí tím okolím. Uh -huh, uh -huh, a... A to nepřijetí, samozřejmě, takový, takové, že ta první zkušenost, druhá, třetí s ním, které jsou hrozně rané, že to jsou prostě nějaké věci, které jsou možná i podvědomí ve školce, nebo, nebo já nevím, v jakým prostředí, jo, u malých dětí to může být i diagnoza, kdy ty rodiče vlastně přestanou aha, aha. přijímat, že tomu nerozumějí, tomu autismu zase. Tak v tu chvíli ten člověk začne trčet a pak už jenom trčí, protože už to je ten pocit, se kterým se setkává v dalších a dalších situacích. A ty lidi se doslova písmené ptají. myslím si, že to byly tři lidi, kteří se na to zeptali jenom v Čechách, prostě si jmenujeme co mám sakra udělat, Nebo co můžu udělat. A ta odpověď je nic. Nic, no. <laughs> Já vždycky říkám, že rozdíl mezi tím porozumět, pochopit a jako souhlasit s tím autistou, že když někoho porozumíš, tak prostě jo, řekneš mu, jo, jo, já chápu, ty to máš těžký prostě, že tě rozčilujou lasitý ty zvuky a jako umím si to představit, ale zároveň je tam pořád ta distance. Já sám nevím, jaký to je. Chápu, že tebe to trápí, ale já sám nevím, jaký to je. Když to když někdo řekne, no jasně, ty to je hrozný, ať to vypnou, prostě, lidé je to úplně strašný, jak to můžeš sedět, tak je to úplně jiný zážitek a najednou tím takový spojení, s někým kdo mi to řekne. A je to mnohem příjemnější, než když mi někdo řekne. No, že to chápe. Já jako rozumím, že každý nemůže souhlasit úplně ve všem, ale když někdo má takovejhle přístup a snaží se jako vcítit do toho, co mi opravdu vadí a nejenom řekne povrchně, pochopí to a tak, ale když se opravdu do to toho vcítí, ponoří a řekne mi jo, já úplně to vidím, je mi to úplně jasný a jako kdybych to měla tak jako ty, tak to je úplně stejný, tak to je prostě něco jinýho. To je ta propast, která vlastně my si neuvědomujeme často, že ta propast je stejná na obě strany, že to není tak, že jeden je porouchaný. Ale, ale často v tom příkladu, který ty říkáš, kdy sedí ten autista, autista v té hospodě nebo klubu nebo někde, nebo jsou někde na veřejnosti v bazénu, kde hodně lidí jako hmm. ječí, křičí, skáče, hraje tam nějaká hudba ještě třeba z obchodu, kde mají párek v rohlíku nebo něco takového. Tak, tak opravdu prostě nastupuje to smyslový přetížení, přehlušení a to dítě, dospělej, kdokoliv, ten autista má, no, může mít potřebu ve chvíli, kdy mu to přetížení vadí, dostat se pryč, dostat uh -huh, se z toho uh -huh, okruhu uh -huh. nebo si na to postěžovat, nebo nějakým způsobem zareagovat, aby to kompenzovalo uh -huh. regulačně, začít křičet, skákat, stimovat, ječet, cokoliv. A ten neautista který vlastně není schopný ten stejný vzorec vysledovat. On není schopný mm -hmm. vnímat tu příčinu, protože jeho mozek ten souběh těch zvuků všech neruší. Jemu to prostě nevadí. Jo, jo, jo. On, on je nevnímá jako tím přeložujícím způsobem. Tak vlastně v té situaci často vůbec nerozpozná, co se děje. A když to rozpozná, tak často je to tak, že si řekne, no jo, jako on to nezvládá, ale ne v tom pohledu jakože je to normální, no tak prostě uh -huh, všichni uh -huh, to nemusí uh -huh, zvat. Uh -huh. A v tom pohodu, že to je projev té poruchy. Jo, přesně tak. A ono by se to dalo i otočit, že jo? když prostě neurotypik Možná stereotypní hloupý příklad, ale když neurotypik bude počítat nějakou strašně složitou rovnici a nebude jí chápat a přijde autista a řekne no ale já úplně nerozumím tomu, jako co nechápeš, vždy to je úplně jasný, tak ten neurotypik se bude taky cítit dotčeně, že prostě jeho mozkový procesy jsou jiný a nedokáže to tak zanalizovat jako ten autista a prostě jsou taky určitý výhody a nevýhody. Přemýšlí jinak. Co pro mě je úplně jasný, je pro někoho úplně složitý, že jo? Ale nemůžu mu to vyčítat. Já se takhle cítím denně u pokladny. No. <laughs> ale, ale... Není to proto, že ty lidi se budou cítit jakoby ukřivděný, že vlastně někdo, kdo... A teď to nechci říct zle, ale někdo, kdo já, ať si to chci nebo nechci přiznat, často podvědomě mám, že by na to měl být už než jsem já, nebo že má nějaký problém v oblasti, kde já nemám, že zvládne něco, co já neumím. Ale to vede i, i jako k druhému tématu, který se tím otevřel a který dneska jsme úplně jako nechtěli tady, ale když už jsme ho naťukali. <laughs> um, no. já, jsem, já jsem nedávno dával na Facebook toho autistického surfaře, Klaje uh, Marza. A to je prostě ten typický případ, kdy o něm se moc nepíše a když už se o něm začne psát, tak se o něm píše, že je jako autistický savant. Um, a tam, tam je často ten případ, kdy vlastně zase se nepřijímá ten autista proto, že se na něj jako ten rodič podívá a řekne, a teď zase citu, někde jsem to čet, asi před dvěma rokama, nějaký rodič napsal jsem děti, jenže moje dítě není jako Donna Williams, ani Temple Grandin prostě, a vím to jistě, tečka. A vím to jistě, jasně. Jednak teda, jak to ví, to je, hmm. to je otázka, Zajímavá, protože kdyby to opravdu věděl, tak na tom se dá vystavit obrovský biznis. Když se podíváš no. na dítě, když co no. <laughs> mět, nebo nebude umět, tak prostě rovnou řekneš, jo, tohle dítě bude bankéř, rovnou ho můžeš přihlásit na vysokou školu, dřet. ale jo, to ušetří státu spoustu peněz, no. takže si to napříjme Teď si z toho trošku dělám legraci, ale trošku taky ne. Ale to druhý důležitý je, že jakoby my si spojujeme nějaký typické oblasti, které nás ohromují. S tím, že je v nich někdo dobrý. To znamená, pro nás je dobrý, když někdo umí skvěle psát, skvěle číst, skvěle mluvit, skvěle počítat. To jsou prostě výjimečné věci, když si někdo pamatuje, že před čtyřma lety 17. listopadu byl úterý nebo pát. Uh -huh. no, to jsou pro nás uh -huh. jako sávanský dovednosti. Spousta autistických dětí, lidí, dospělých má ráda vodu a Věci, které se k tím vážou, nemusí jít nutně jenom o tu vodu, může jít o jí zvuk, může jít o to, jak světlo spolupracuje s vodou, prostě spoustu jakoby, velkých aspektů. A to, že jako Oklej Barzo se narodil nebo žije na Havaji nebo na Maui a, a má jako tu možnost mít to prkno a, a setkal se s tím surfem, a protože samozřejmě ho to baví víc než cokoliv jiného, tak tomu věnuje hodně času a že se mohl stát jedním z nejlepších, lepších, jakoby. Um, surfařů na světě, to je prostě daně jenom tím, kde se narodil. Kdyby ten samý člověk se narodil v Čechách a teď, um, myslím, jakoukoliv zemi, která nemá moře tím. Mm -hmm. Tak by pravděpodobně nebyl prostě jeden z pěti nejlepších surfařů na světě, protože by se nikdy nesetkal Přesně s tím tak. surfingem, ale není to o tom, že ten člověk by najednou měl menší talent, menší nadání, nebo menší schopnost by v něčem dobrej, je to jenom proto, že by nevzniklo nebo že by se neocit v prostředí a nevznikly by podmínky k tomu, kde on může to svoje nadání projevit Nenaskytlo by se příležitost no? co, co je to jako nadání, jako chápu, že když někdo umí ve dvou letech číst Shakespeara a pamatuje se na spaměť a když někdo umí ve třech letech jako se podívá na e, tátě a mámy, jako by daňový přiznání a řekne jim, kolik tam mají dát do té jako kolonky tak chápu, že to je prostě nějaký jako výjimečný talent, který vidějí všichni. Co obrovsky by pomohlo vlastně všem rodinám a všem, všem rodičům vlastně autistických dětí a všem, kteří pracují, to jsou zaměstnavatelé, a tak dále, nebo se setkávají s autistickými lidmi, a zase vracíme k tomu, co jsi říkala o tom přijetí, je jako chápat, že, že někdo může mít talent v něčem, co pro mě nemá hodnotu, na jednu stranu um, a na druhou stranu, že jako za každým talentem je něco, co se dá rozvinout. Za každým talentem, pokud někdo má o něco zájem a má na to, a já ani nevím, jestli je to talent, nebo jestli je to fakt jenom o to zájem, ale že někdo může provovat zájem o něco, co se zdá nesmyslné, ale prostě dá se to jo, rozvinout jo, a dá jo. se na tom vybudovat. A nechci říkat kariéra nutně, ale třeba jenom koníček. Něco, jo. díky čemu ten člověk bude šťastný. Aha, určitě. A to jsou prostě věci, kdy jsem se setkával s rodičem, který byli nešťastný z toho, že jejich děti baví trubky. Jo, prostě někde vedou nějaký trubky a to dítě fascinovaně sleduje, odkud kamerou, proč tam vedou. Sto věcí, nořejmě. co by se s tím dalo dělat. To jsou dva miliony věcí. Já chápu, že ten rodič není šťastný, protože třeba bych chtěl mít děti, který baví peníze. A ve třech letech fakt jako se naučí na prostě finanční správní systém České republiky a. a ve třinácti bude zázračný účetní a bude no. málo lidí, kteří dokážou dělat prostě mezinárodní transfer pricing a daňový optimalizace na no. globální úrovni. Ale to si myslím, že tak úplně nesouvisí s autizmem. Třeba to rodič, který by měl nevhodné očekávání, ať by bylo jeho dítě úplně jakýkoliv. Určitě to nesouvisí s tím autizmem. No, to to, to jenom je 100 taková, tak, taková jako zákryvka. A <laughs> já si totiž myslím, že to je u většině. no, Teď jsem, teď jsem generalizoval. Ale... U řady těch věcí, kterými říkáme, že souvisí s autismem, tak ve skutečnosti to je prostě jenom projev rodičovství. Ten chyták je v tom, že všichni řeknou: Hele, autismus je hrozný, prostě ničí životy, krade děti z postílek, dává místo toho nemocné děti a ničí rodiny, rozvádí rodiny. Hmm. A, a řeknou se tyhle věci, a pak ten člověk se dívá jako jiným způsobem na ty věci. A když je vidí, tak si nikdy neřekne: Hele, je to autismus? Nebo to prostě tak by je a je to nějaká přirozená inklinace a intence. Protože je naší vždycky to pod ten autismus zastrčit. Je to snaší. i když to tak není, ale prostě je jednodušší tomu dát takovou jednoduchou nálepku, zařadit to svésto na to a dál neřešit. Je to stoprocentně snaší. a popravdě ty rodiče z toho ani nejde tolik vinit, protože oni mm. ve chvíli, kdy se ocnou v té situaci, tak všichni mm. do nich nalejou mm. Mm -hmm. tu noční můru, která mm. je prostě autismus a co to je. Jo. Takže... Mm, Protože tady není to pochopení a přijetí. Protože tady není to pochopení míře. a přijetí. No. A to, to, to, to řekla, to řekla krásně, protože o tom to fakt je ve chvíli, kdy. A je to velký sci-fi, a lidi se šíleně čílejí. A všichni to, jo, oba to asi známe z těch reakcí, které dostáváme mailem, z těch reakcí, které vidíme na sociálních sítích, v těch reakcích, které vidíme v komentářích, je problém logicky pro ty lidi přijmout, že autismus není ta hrozná noční můra, kterou jim všichni hmm. říkali, že opravdu to je něco prostě přirozeného, co je a vždycky bylo součástí lidstva. A je těžký to přijmout a, a je těžký jakoby přijmout i to dítě, zvlášť protože prostě čas je dynamický, čas běží a spousta věcí se nepovede. Hmm. U toho autistického dítěte ne jemu, ale nepovede se prostě nám, jako rodičům. Prostě jsou nějaké očekávání, které máme a my je nedokážeme naplnit na to, jak se bude dítě chovat. příklad příklady samozřejmě řeč, ale je spousta dalších příkladů. A je neuvěřitelně těžké si říct, jako nemůže za to autismus. No, nebo jako s, tou řečí, s tou řečí za to může samozřejmě autismus, ale ne, nemůže za to, že není komunikace. A, ale je těžké si říct, že to tak není a přijmout autismus v tuhle chvíli znamená přijmout to, že možná existovaly nějaké příležitosti, jak, jak jako být ve vztahu se svým dětem, který už teďka nejsou, nebo jsou, ale, ale ta doba pominula prostě nebyla využita ta doba. A mně přijde, že to není tak, že ty rodiče by si to měli bát přiznat a říct, že to je naše vina, nebo něco jsme pokazili. Já si myslím, že jako naopak, že nepokazili nic, prostě neměli informace, nikdo jim nepodal ty věci tak, jak jsou, neřekl jak ty věci jsou, tak prostě nebyli v té pozici. Jako nešlo to, neměli, neměli příliš to, jako když, když někdo malým dítě od mala bude říkat, že je úplně blbý a nemůže něco zvládnout, tak to dítě taky velmi pravděpodobně to nezvládne, protože tomu bude prostě věřit. Jo? Bude brát tu autoritu toho učitel nebo kdo mu to říká. Já si nemyslím, že za to prostě můžou ty rodiče, ale myslím si, že je důležitý a vím, proč je to těžký, ale aby ten rodič pochopil, že okay, nějaký čas uplynul, to nevadí. Ale jsme tady, forcem jsem tu já, je tady celá ta rodina, je to tady to dítě, jsou tu sourozenci, jsou tu třeba nějaký lidi, kteří potkáváme, který k nám nemá nutně negativní vztah. Neříkám, že jsou ty děti kamarádi třeba s naším tětem, ale jsou nějaký lidi, který můžou fungovat s tím tětem, který máme, nebo dneska fungovat a prostě něco se tam může otvírat. A že to přijetí ve všech situacích přijímá tu cestu dál vlastně k tomu, aby se něco mohlo změnit, aby se něco mohlo dít. A v té tvojí situaci s těma okruhama vlastně je to to největší přijetí, protože to, co jsem tady říkal, jsou takové teoretické věci, jako že hele, přijmu autistu, no, Tak autistu. Jako... Jasně. Jo, to je, jak jsi říkal, jo, já tě přijímám. No, no, já, já to chápu, ale vždycky tak, nejsem rasista, ale... <laughs> ale je to tak, jo, že to, to přijetí přijde ve chvíli, kdy, a řeknu zase tou tvou protože to je fakt úplně perfektní příklad, já nepotřebuju nadále, aby ty, když se spolu bavíme, jako druhý člověk, se zpřepínal na ten jeden okruh. Hmm, hmm, aby se zpřetěžoval hmm. kvůli no, určitě, mě. Určitě. Nepotřebuji, aby se mi díval do očí. Nepotřebuji, abys prostě fungoval způsobem, který já očekávám, že ty jim budeš fungovat. Aha, aha. No, a v, tu, v tu chvíli je to přijetí. Když prostě vím, že něco je pro tebe přetěžující, tak tě nebudu nutit na ten okruh, ale zjistím, jestli existuje nějaký způsob, jestli mezi mým jedním okruhem. Ve kterým já funguji v pohodě. A to není o tom, že ty máš dva a seš mm. lepší. Ale prostě mm. já mám třeba jeden a jezdím pojem dvakrát takovou rychlostí. Nevím, mm, no. nevím. Ale jestli mezi jedním mým okruhem a tvejma dvěma okruhama je nějaký způsob a je nějaký prostor, ve kterým my můžeme společně fungovat. Mhm, mm určitě. A tím začíná to přijetí. No, tím začíná to přijetí určitě. Fakt máš úplně ty největší formy přijetí, když má někdo ty okruhy stejný a jste tam spolu, že jo? Ale to je hrozně vzácný. To je, to je věc, která se jako vlastně nedá ani moc vysvětlit a, a já vždycky dávám jako příklad největší formy přijetí, když Nick Walker píše v jednom ze svých článků o autismu, že jemu jako autistovi se narodilo neautistické dítě. Aha. A no, on ho musel přijmout a musel se s tím vyrovnat. Myslím si, že u nás je hrozně málo lidí a není to nic špatného, prostě, který na základě té zkušenosti, kterou tady s autismem mají a tomu, jak je jim líčen, který by vůbec dokázali pochopit a přijmout, že jsou lidi, kteří chtějí, chtěj, aby se jim narodil autistické dítě. No jasně. Tohle jsme chtěli teda udělat. Chtěli jsme nahrát takové desetiminutové povídání, který má, <laughs> který má 25 minut. No to se sestřil, nebo... Tak bu budeme asi častěji nahrávat takové povídání, který má 10 minut pro vás. Protože no. e, já často cítím, že třeba i pro mě jsou články natálky, které jsou důležitý pro mě hrozně moc mi dají. Hrozně moc v nich a anebo někdy. Jenom cítím, že jsou důležití, ale nedokážu říct proč. A pak buď Natálka nebo články dalších lidí mi dokážou jakoby pomoct porozumět tomu, proč se na nich vlastně důležitý. A mnohdy je to ještě takový, že mluví o svém životě a mezi tím pustí jednu, dvě věty a... A ve skutečnosti jako ten život je samozřejmě ta anekdota, ale ty dvě věty jsou Jasně, jsou no, no to, to je pravda, že ty je vždycky omáčka na deset stránek a to hlavní je vedou věta. Ale no, no, tak, by... jsem to, tak jsem to ne, úplně ne, ne, ne, ale, chtěla, ale ne. já to nemyslím zle. Já to myslím jako, že to tak fakt je a nevadí to, protože musím vykreslit tu situaci dost dobře, aby ty věty byly zasazený do správného kontextu, že jo. Je to totiž o tom, že většina těch článků v autismu, který jsme tu měli, nebo se kterými jsme se doteď setkávali, byly skutečně jako tím článkem, názorem o autismu, který prostě má osoba, která se na ten autismus dívá s nějakým odstupem a popisuje to, co vidí zvenčí. A to, co vidíš zvenčí, není to, co uh -huh. je autismus. Takže to tvoje články jsou o tom, že ty nic nepopisuješ, nevykládáš nic o autismu, ale vlastně odhalujou ty články ten autismus zevnitř. Jako postupy. myšlenkový postupy, prostě, pojmenovávám všechno, konkrétně. Všechno, no jako všechno, co ty píšeš, prostě, mm. um, jako autismus je něčím, co ovlivňuje tvoji životní zkušenost veškerou. No, jasně. A, a ty píšeš, takhle to, prostě u každého tvého článku by se dalo napsat, nebo před ním takhle to vypadá, jo? Vlastně, když se někdo jasný. zeptá, co je to ta autismus, tak nejlepší odpověď jo, je jo, jo. vzít jakýkoliv tvůj článek, jo. A říct jako tohle, tak jako tohle Ta analogová hodnota, jak se tam je prosicený tím <laughs> vším, že to je neoddělitelný. Nedá se to vyndat z toho. No ne, tak jasně, že jo, protože nežiješ s autismem, no. Nežiju s autismem. A... <laughs> Nemám ho doma ve skříni. Nemáš ho doma ve skříni? Já bych se mohl vždycky... říct, budem se tě ptát, jako když je začátek nějaký televizní show, tak oni se ptají, odkud jste k nám dneska přijeli a já bych se mohl a tálko, dneska si přijela s, s autizmem nebo Ne, <laughs> vypnutý okruh dva nebo zapnutý? Ne, a... určitě, určitě, no, tak to. No. Asi už, teď jsem bůchnul do mikrofonu, asi už to dneska budeme směřovat ke konci. Chtěl bych poděkovat všem, kdo to poslouchají, překvapilo nás to. Ten první díl proletěl střechou, vůbec jsme to nečekali, no trošku. Já jsem to nečekala, ale já, mám z toho radost. Já jsem to čekal od tebe, nečekal jsem to od nás. Ale jo, jasně, že proletím střechou. No, no, no, a, a jako faust. A to asi jako já, skoro Dneska jsme si bavili o článku <laughs> Zrzavý holky, který se jmenuje Proč. Najdete ho na www.zrzi.cz, zrzi, nějaké i, z, i, jako Zrzavá holka. A najdete tam spoustu dalších báječných článků od Natálky, asi na 2 miliony různých témat. Můžete se tam přihlásit k našemu newsletteru, který... Pravidelně, nepravidelně chodí většinou v pondělky, v úterky, nebo ve středy, nebo v nějaký dny, co jsou začátkem týdne. <laughs> v nějaký jiný týdne. A můžete se těšit na další podobné legrace od nás, máme toho fakt hodně mm, připraveného, ale toho času je málo a, a, a prostě ty okruhy. <laughs> ty okruhy jsou fort prostě přetížený. Ty okruhy jsou fort, fort přetížené. Takže jo, tak já ti moc děkuju, že jsi udělal čas dneska. Já ti moc děkuju. Bylo to moc krásné. Bylo to krásné. Prozatím. Děkuji a zaplatím. Tak jo. Tak děkujeme příště. Těšíme se na vás. Naschledanou.